Hoofstuk 37 Naast sylke behandeling het sy reenees weer tot Jozef gewend en gesê, Goeie man, jy hoef nie daar so kwaad vir my te word nie, want jy sal my toch moet toegee dat ek as gouverneer die reg het om iemand te pols om te sien wie sy gees hy werklik het. Dat ek van jou geen uitsondering kon maak nie, hoe graag ek dit andersens ook sal gedoen het, Daarvoor hoef jy slechts na die rampsalige tafel te kyk wat van sy sieraad ontneem is en dit moet vir jou toch wel duidelik wees dat die mens sekere mense soos jy nou lettender moet bekyk as hulle wat soos betekenloose eendags vleer rondswerwe. swerwe. Ek dink nie dat ek jou daardoor beledig het nie, in teendeel, alleen een onderscheiding dier dat ek jou dis as belangrik beskou en met jou praat soos dit vir my as gouverneer pas. Want kyk, dit gaan vir my enkele na leen om die volle waarheid oor jou afkomst te verneem, omdat ek jou as baie belangrik aansien. En daarom het ek ook opzetlik gedoen asof ek oor jou twyfel, so dat jy jou heeltemaal vir my sou oopstel. Jou taal het my echter getoen dat jy een mens is aan wie geen bedrog kleef nie, En daarom het ek nog twee, tweede bericht van my broer, nog een hoerbevestigde dokument van elders nodig, want ek sien nou, dat jy een volkome eerlike jodeer is. Sê eers, is daar nog meer nodig? En Josef sê, Vriend, kyk ek is arm, hy is echter ‘n machtige meester. My reikdom is my trou en liefde tot my Elohim, en die volkome eerlikheid teenoor elkeen. Ie is echter naas die trou aan die keizer, ook nog baie rijk aan aardse goedere, wat ek kon beer. As iemand die eer te nakom, dan besit die nogtans die goedere van die aarde. Maar wat hou ek oor, as ek my eer verloor? Met aardse skatte kan ie die eer koop, waarmee sal ek dit koop? Daarom word die arme slaaf as hy eenmaal sy eer en vryheid tegen die reike verloor het. Het hy daar daarin tegen ergens geheim skatte, dan kan hy sy eer en vryheid terugkoop. Hy het my bedreig om my tot die gevangen te maak. Sê nou, sou ek dan nie al my eer en vryheid verloor het nie? En het ek dan nie gelijk, dat ek my daarin teen verdedig nie, omdat toch, ek toch dier u die gouverneer van Syrie en medebevelvoeder oor die kus van Tyrus en Sidon tot verantwoording geroep is, maar Sireneus sê, goeie man, ek vraag jou nou, laat ons die gebede nou heeltemaal vergeet. Kyk, die son staan byna, gaan byna onher, my dienaars het die maaltijd in die eed sal opgedis, Gaan daarom met my saam en versterk jylle, want ek het geen Romeinse spuise nie, maar die spuise van jylle volk laat voorbereid, wat jylle mag eet. Volg daarom vir my, wat nou jylle nieuwe vriend is, sonder om vir my kwaad te wees. En Jozef het sy met Miriam en sy vijf seens na die eetsal gevolg en om buiten gewoon verbaas oor die onbeskryflike ruitpracht van die eetsal self soos ook oor die pracht van die eetservies, wat meestal van goud, silver en kostbare edelsteene vervaardig was. Omaar die kostbare houwers met louterheid en sy versier was, sê Jozef van Sirenius, Vriend, ek sien dat die tafelservies versier is met die afgodsbeelde, en ek ken echter ook al die kracht wat van my kind uitgaan. Sien nie? As ek met my vrou aan tafel plaas neem en my vrou met haar kind, dan verloor jy op daarie oomlik al die kostbare servies en houwers. Daarom raai ek jy aan, om of een geheel onversierde servies of een baie eenvoudige erdewerk neer te sit. Anders staan ek nie in vir jy goud en silver nie. Toes die reenies dit van Jozef hoor, het hy geskrik en dadelijk die raad van Jozef opgevolg. Die dienaars het wel daar die spuise en heeltemaal onbewerkte skotlos van erdewerk gebring en het die gouwe en silver werke dadelijk weer weggeruim. Die neskierigheid het sy is nogthans daartoe verlei om een skitterende gouwe bokaal of drinkbeker na die kind te bring, om homself daarvan te oortuig of die nabuit van die kind ook op die goud so vernietigende uitwerking sou hee as vroer op die vergere van erts en sy reenees moes hierdie neskierigheid daadwerkelijk met die plotselinge tydelike verlies van die kostbare beker betaal. Toe hy hierdie boekal of drinkbeker kwijt was, het hy geskrik, en het daar gestaan asof hy dier elektrische slag getre was. Enkele oomlikke later eers het hy gepraat, Joosef, groot man, jy het my goeie raad gegee, daarom dank ek jou maar mag ek self vervloek wees, as ek eerder van hierdie plek weggaan, voordat ek van jou te wete gekom het, wie die kind is, en wie soe kracht woon. Nou het Jozef om tot Sireneus gewend, en om so kort moendlik die geskiedenis van die ontvangenis en geboorte van die kind vertel. En Sireneus het, toe hy dit van Jozef op vastberade toon verneem het, dadelijk voor die kind neergeval en om aan bid. En kyk, op die selfde het die vernietigde bokaal of drinkbeker van die selfde gewig, maar nou heel te glad voor sy is op die grond gestaan. Sy is het opgestaan en het nou van vreugde en zaligheid geen raad meer geweet nie.